Basme în limba română Un copac înflorit Foarte, foarte departe, în regatul Palia, trăia un rege care avea doi copii, o fică, Sema, și un fiu, Ver. În același regat trăia doamna Sarina cu cele două fiice ale sale, Jasmine și Zara. Sarina a muncea una alta pentru a supraviețui de la spălatul podelelor la gătitul pentru alți oameni din oraș. Acest lucru l a întristat pe cele două fice ale sale care s-au decis să o ajute. Știu metoda perfectă pentru a o surprinde pe mama. La ce te gândești? O să mergem afară în grădină. O să am nevoie de două are pline cu apă. Vrăjitoarea cu care am lucrat a fost foarte mulțumită de munca mea și mi-a dat o poezie fermecată ca să o recit. Toarnă un ulcior cu apă peste mine și eu o să devin un copac înflorit aromat. Smulge florile cu grijă, fără să rup vreo frunză sau să distrugi vreun vlăstar. Apoi, toarnă al doilea ulcior peste mine, iar eu mă voi schimba înapoi în om. Minunat! Dar nu putem să-i spunem de unde avem banii, pentru că o va întrista. Au mers afară, în grădină, cu două ulcioare și două coșuri goale. Zara s-a așezat și a început să recite cuvintele magice Parfumul dulce al florilor va curge, iar eu într-un copac mă voi transforma și voi crește Jasmine a turnat primul dulcior peste sora ei și imediat aceasta s-a transformat într-un copac plin de flori care a răspândit o aromă minunată prin toată grădina Jasmine, atentă și cu blândețe, a smulț florile și cele două coșuri s-au umplut imediat ar trebui să fie de ajuns pentru a câștiga o sumă bună de bani astăzi! A luat al doilea ulcior, pe care l-a turnat peste copac și Zara s-a transformat înapoi în om! Oare unde să vând aceste flori? De ce nu mergi lângă porțile palatului? S-ar putea să găsești pe cineva care va plăti bine pentru florile acestea! Ce idee bună! Zara a luat coșurile cu flori și s-a dus la porțile palatului și a început să strige! Flori, flori, veniți la flori aromate! Iar atunci, prințesa Sema a văzut-o de la fereastră. A alergat încântată spre mama ei. Mama, florile acelea de afară arată superb! Te rog să-mi iei câteva! Regina a dat din cap și a ordonat gardienilor să o cheme pe fata cu florile. S-au uitat la frumoasele flori, iar aroma dulce a acestora a umplut camera. Cât vrei pentru aceste frumoase flori! Maestatea voastră, accept orice sumă oferiți, căr suntem foarte săraci! Regina i-a înmânat o punguță cu bănuți de aur Zarei, care era entuziasmată! Mulțumesc foarte mult, Regina mea! Zara a mers repede acasă și i-a arătat surorii ei punguța cu bani. Jasmine a privit-o cu uimire și entuziasm! Wow! Dar nu putem să-i spunem mamei încă! Da Pentru următoarele zile, ele au vândut flori la palat și au adunat trei punguțe pline cu bănuți de aur. Între timp, prințul Ver era foarte curios de originea acestor flori. Mă întreb, de unde au apărut aceste flori? Nu le-am mai văzut niciodată. Miros atât de bine! Chiar atunci l-a strigat pe ministrul loial al tatălui său cu de care era extrem de apropiat. Cumar! Da, sire! Ce flori sunt acestea și de unde au apărut? O fată trece pe aici în fiecare zi cu aceste flori pe care sora ta le adoră! Serios, aș vrea să știu de unde face rost de ele! Unde locuiește? Cum ar i-a dat lui Ver indicații despre unde locuiește fata cu florile A doua zi, Ver a mers la casa celor două unde le-a văzut pe cele două surori din grădină A văzut cum Zara s-a transformat într-un copac înflorit Și Jasmine a smuls frunzele până când sora ei s-a transformat din nou în om Wow! a fost minunat! Și ea este foarte frumoasă! Fermecat de furmusețea ei și de parfumul florilor, Ver s-a întors la palat, unde i-a spus lui Cumar ce a văzut. Este uimitoare, Cumar, nu știu ce să fac." I-a povestit cum s-a transformat într-un copac și înapoi într-un om frumos și se îmbujorase în timp ce vorbea. Ce este acest sentiment? Este iubire?" Așa se pare, stăpâne Ver!" Ha, ha, ha, ha, ha, ha. Văzând că Ver era vrăjit de fată, cumar a mers la rege și i-a spus tot. Acesta a fost foarte fericit să audă că fiul lui este îndrăgostit, iar mama fetei a fost chemată pentru a se întâlni cu regele. Doamna Sahira, sunteți chemată să cinați cu regele mâine la sala Palatului Regal!" Aș vrea să vorbiți despre fica dumneavoastră, fata cu florile Spunând acest lucru, a ieșit, lăsându-o pe mama curioasă și surprinsă Jasmine! Zara! Da, da mamă! Ce-ați mai făcut, fetelor? De ce mă cheamă regele? Și despre ce fată cu flori vorbește? Ce se petrece? Spuneți-mi imediat! Ăăăăă, chestia e că... Erau speriate și i-au spus totul I-au arătat cum Zara se poate transforma într-un copac și punguțele cu bănuți de aur pe care i-au câștigat Cum ați putut să faceți așa ceva cât timp eu sunt încă în viață? Îmi pare rău, mamă, am vrut doar să te ajutăm A doua zi, Sarina a mers la sala Palatului Regal Când a intrat în sală, i-a văzut pe rege și pe regină așezați la o masă Unde era o puzderie de mâncăruri alese înaintea lor Bună ziua, mai voastră! Cu ce vă pot fi de folos? Fiul nostru s-a îndrăgostit de fica dumii Zara, și își dorește să se căsătorească cu ea. Te rog să accepti această frunză de betel și această nucă ca un simbol al logodnei acestora. Sarina a zâmbit și s-a relaxat odată ce a aflat motivul pentru care a fost cumată. Cu modestie accept sire? Căci sunt o femeie săracă și ar fi o adevărată onoare. Minunat! Atunci așa rămâne. Nunta va avea loc de îndată. O nuntă uriașă a avut loc și ambele familii s-au bucurat că Ver și Zara s-au căsătorit. După nuntă, cuplul a mers înapoi la palat. Acum că ești soția mea, vreau să faci ceva pentru mine. Și ce ai vrea să fac? Vreau să te transformi din nou într-un copac înflorit și aroma acestuia să răspândească în tot castelul. Ce? Nu este nevoie să te ascunzi de mine. Am văzut cu proprii mei ochi cum te transformi într unul. Pentru cine ai face acest lucru, dacă nu pentru soțul tău? Uh, uh, bine. Zara i-a explicat tot ce trebuia să facă și au mers în grădina palatului cu ulcioarele de apă, iar Ver a făcut așa cum i-a spus. Au continuat să facă acest lucru timp de câteva zile, iar prințesa, care a văzut asta de la geam, era invidioasă. Folosesc aceste frumoase flori în fiecare zi și nu îmi par nimic cu mine. Trebuie să fac ceva în privința asta. Următoarea zi, Sema a mers să vorbească cu mama ei, care era cu Ver și i-a spus Dacă mama este de acord, atunci n-am niciun motiv să spun nu. Ei bine, dar ai grijă de ea și adună o în siguranță! Mulțumesc! Zara a mers la Orchard cu Zima și prietenii ei. Acesta voia să se laude că Zara se poate transforma într-un copac. S-a apropiat de Zara și i-a spus. Zara, pot să te transforme într-un copac înflorit, nu-i așa? Ce absurd! Sunt doar un om! Nu vreo creatură magică! Nu minți! Te-am văzut făcând asta de multe ori! De ce nu poți face la fel și pentru noi? Ești foarte egoistă! Am făcut o greșeală venind cu voi aici! Zara, tristă, a acceptat cerințele prințesei. I-a explicat prințesei întreaga procedură, iar una dintre fete a adus două ulcioare cu apă din pârâu. Nu uitați să fiți foarte atenți când smulgeți florile, să nu rupeți niciun vlăstar sau vreo frunză! Spunând asta, s-a așezat și una dintre fete a turnat orbește un ulcior de apă peste ea. Wow! Ce drăguț! Chiar atunci a început să plouă foarte tare, cerul vuia cu tunete și fulgere. Fetele au ignorat tot ce le-a spus Zara și au început să rupă vlăstarii și frunzele în graba lor de a smulge florile. Ah! ulciorul! Aceasta a turnat apa din ulcior la întâmplare și au fugit cu toții grăbiți acasă. Comportamentul fetelor a dus la rănirea Zarei, care avea vânătăi și răni pe membre, făcând-o să șchiopăteze la orice pas. Ah! au! au. Speriată și rănită de ce i-a făcut Sema, a fugit acasă la mama ei șchiopătând Între timp, văzând că Sema nu s-a întors de la Zara, regina s-a înfuriat Unde este Zara? Cine știe, noi ne-am întors toți acasă în siguranță, nu? Cei vom spune lui Ver! Îngrijorată și panicată despre ceea ce îi va spune prințului, regina a încercat să afle ce a făcut semă. spune ce s-a întâmplat! Regina a încercat din răsputeri să obțină orice informație de la ea, dar totul a fost degeaba. Mai târziu, în acea zi, Zara a ajuns acasă ajutată de un comerciant de bumbac destul de amabil cât să o ajute. Mulțumesc foarte mult, domnule! Plăcerea mea, domniță! Mama ei a fost copleșită când și-a văzut fica într-o stare atât de rea și a luat-o imediat în casă. O, oh, copila mea! Ce ți s-a întâmplat? Zara i-a spus mamei sale tot ce s-a întâmplat și cum a fost abandonată de prințesă. Nu-ți face griji, nu trebuie să te mai întorci niciodată la castelul acela îngrozitor. Mama ei a tratat cu blândețe rănile și a avut grijă de ea în următoarele zile. Înapoi la castel, prințul a așteptat zile ca Zara să se întoarcă și a decis să meargă singur să o caute. Trebuie să îmi găsesc prințesa și să o duc acasă. Du-te, fiul meu, și iau oamenii mei cu tine. Te vor ajuta să o găsești mai repede. Prințul și oamenii să i-au călărit prin regat căutând o preprințesă. Au căutat în lung și în lat până când au ajuns la casa ei. Aici erai! Am fost foarte îngrijorat! Te-am căutat peste tot! Ce cauți aici? Nu știi ce i-a făcut sora ta fiicei mele? Nu știam că așa stau lucrurile. Vă rog să mă iertați! O să mă asigur că sora mea va plăti pentru ce a făcut, draga mea! Te rog frumos, întoarce-te la palat cu mine! E speriată! Speriată că va fi rănită din nou Că nu va fi acceptată ca prințesă și că în regat Se va zice că își schioapă Nu, nu contează O voi iubi mereu așa cum e Și întotdeauna O să vin cu tine doar cu o condiție Nu o să faci nimic, surorii tale Am iertat-o deja Asta e? Gata! Zara a fost dusă înapoi la castel, iar regele și regina au fost foarte încântați să-și vadă prințesa înapoi. O, oh, Zara, te rog să mă ierți. Nu trebuia să-ți florile. A fost prostesc. Chiar nu am vrut să te rănesc. Este în regulă. Și astfel, Veer și Zara au domnit fericiți peste întregul regat Palia, iar prințesa a fost iubită de către oamenii regatului, în special de către Veer, care a acceptat-o, a iubit-o și a tratat-o la fel, indiferent de problema ei.